God afton, mina damer och herrar. Nu är det program Kulturföreningen i i Sverige vakna. Och vi har den 31 mars 2012 nu och temperaturen är plus 2 grader. Det har varit kallt nu men det är så soligt och fint. Vi öppnar telefonväxter i strax. Jag säger till när. Uh, ni får respektera det. Vi uh, måste kopplas upp varje gång. Ja, jag ska se om jag kan ordna det då. Hallå? Ringde jag för tidigt nu? Ja, men man ska vänta till jag säger. Jag öppnar telefonväxter Ja, men då lägger jag på då. Nej, det är ingen fara. Nu har jag ju den kopplat upp så här. Jaha. Ja, ja. Jag var, jag, det, ja jag, det gick lite fort där då. Ja, just det. Ja. Ibland har jag ju lite att prata om mina öppna telefonvägter just, men ja. idag var det inte så farligt. Men man eh, kommer ihåg sen efter programmet har så att det var någonting man skulle ha sagt där. Man, man glömdes bort. Eh, va, va, glömde du bort någonting nu? Så? Nej, inte den här gången, men det hänt andra gånger. Ja. jag pek på Pascal? Är det, det? Ja, det, det, det är barometerståndet. Ja. Eh, och, och det, men... Det är ett 1003 hektopascal. Ja, ja. Det var upptaget förra veckan när jag ringde. Ja, det var väl någon som var ju utkopplad i sändningen då. Det går inte att ringa. Va, vad sa du? Det, det är ju någon som... Ja, när någon pratar så går det inte att ringa. Det finns bara en linje här. Jaha, nej, jag ringde jättemånga gånger men det var bara upptaget. Ja, ja. ja det var ju konstigt. Ja. Jag vet inte om det är någon som sabbar om jag inte på Libren, eller vad det är för att det här. Eh, krångligt eh, låg jag inte på helt enkelt, jag har inte, då ska man behöva fler linjer och lägga någon på väntning och så vidare, ja, men, det. Det, men det, blir, det blir väldigt styrbart för de måste betala för flera abonnemang. Ja. Det är bra att du har en riktig inklocka som ringde nu, det låter det blir mycket bättre radio då liksom. Ja, jag, jag satte satt det är för, för, för, för, för, för en gammal telefon här. Jag kopplade om den för det hade ett för lågt värde för att för det finns andra som inte vill att det ska höra så högt. Nej men ja det är jag tycker det är snyggt så det var en riktig ringklocka också. Att... Ja, det är en gammal sån här diavoks, som jag har sett för ja. reportagetelefon. Ja, ja det var de som var först med såna r va var det inte det? Ja, det är det på den. Och så är det att det finns reportagemodeller med utgång där man kan ta ut signaler och, Jaha, och så, så vidare. Jaha, för för var det inte det? Jo, det var det. Skulle jag man... hitta en sån och han kopplade in den där tusen när jag började här. Men vadå reportage? Hur funkar det? Så man har med sig en sån ut då, sen där hemma i studion? Och... Ja, man kan ringa upp och man kan koppla in den också. Ute om man har en liten mixer. Det var en del som använde en liten... En Så, sån här mixer och resväska och diverse anordningar och diverse mickar och grejer. Men sen du till axe system var det ju mycket sämre den begränsade eh, frekvensomfånget då. Och ja, jag vet för att det som för, för det gick det underbart bra om det inte var för långa ledningar. Ja, jag vet. Ja. Det, det lät jättebra att köra på telefon då. Det är... Ja, jag har ju försökt kompensera så gott som möjligt. Det kommer ju att låda efter den här telefonen där med relär och filter och grejer och ja. allt möjligt som är har själv sen. Ja, men vad bra. Det var jättebra ljud. Man tappar lite bas va? Men det lät ganska bra när du kör över ja. telefonlinjen. Ja, för egentligen så är det bara 300-3000 alltså hertz i linjen alltså. Jo, men är det bara en linje med relär? Det blir ingen begränsning då på korta avstånd. Det ju... Nej, om det inte finns pupilsporare och sånt där på linjen. Om du Ja det kan du läsa om i gamla teleböcker och låter inte vackert, Men. du kan du få ringningar i pupinspolar och grejer. Men vad är, är, vad är pupinisering i är det? Förstärker helt enkelt? Ja det är en spol det är ofta en dross som ligger i linjen som kompenserar eh, parallellkapacitansen så ljudet blir så förskräckligt mörkt annars på långa jordkablar och sånt. Det är en konstruktivansvård som en stor kondensator säger? Ja, men det vet, rundraden i Sverige, det gick ju på ledningar runt hela Sverige förut. Ja, men det gick ju oftast på luftlinjer. Det är ju mycket bättre överföringsgenenskaper på de här 600 ohms gamla på stolpar. Ja, är det skillnaden om det hänger i stolper? Eller? Ja, det är kapacitans mellan de kärnlarna mycket lägre en jordkabel. Där Det var en ah. pappersisolering av koppartrådar. Det... En blykabel, en blykabel också som blir fungerade, var ledande också och gav kapacitans mot Men vad då är det för att ledningarna ligger så nära varandra som det blir problem? Det var då liksom? Ja, kapacitansen kan Jaha. Du får ju alltid en kappasset chans på en ledning. Du vet väl, en koaxialkabel klarar ju inte för mycket HF för långa sträcker heller och dämpas ju för mycket. Det är alltid en kondensator mellan skärmen och mitt och, och Ju längre skärmen är, ju värre blir det. Det, var intressant. Det, ingen det finns ju olika kvaliteter, fina kraftkablar som har mycket, mycket mindre kapacitans. Ja. De finaste bestod ju i någon sorts mellan där. Ja, de var okay. ju så dyra. Det var kul, jag så att luftledningen var bättre för att det var avstånd, det var jättekul. Att få ja, de satt ju på isolatorer och var inte inlagda i, du vet, i kabel med massa kapacitans. Men sen snurrar de där ledningarna, om det var fyra poler då? Att... Ja, det, det var ju, du vet, de snurrade runt för att undvika överhörning mellan trådpararna. Det var fyrskruv hette det? Ja, men att det var var fyra fyra på stolparna. Skulle, skulle det skärma lite grann eller vad hjälpte det där snurrande till för liksom? Ja, eh, motverkade överhörning. Oh. Motverkade sen eh, de de kortsluts i varandra. Eh, du vet överhörningen och <laughs> låg liksom så ja, där. Ja, det ligger ju ett par de gamla kablarna, två eller fyra också, lindade om varandra. Men, men de, de, låg lika, de låg lika nära varandra hela vägen, även om, det var, även om det snurrade, så det borde inte spela någon roll. Nej, det, det viktiga är ju bara det att det, det, det, det kallas för, för det, du vet, fyrskruv som skulle motverka. Men det hände ju ibland för att det behövde höra en gång om gång vad att telefonledningar som var höga nivåer på. Jo, man men att, kunde handla, höra andra samtal och grejer. Men att det blev överhörning, det var för att man fantomkopplade, så man, varje pool delades av två, två samtal så att säga, var det inte så? Att ja, det hände väl, men det vanligaste var väl då att de kopplade tråd par mot jord, du, du vet, med en, eh, fantomhatningstransomater i händerna. Men gjorde man inte så, om man tänker sig fyra poler, var det inte... Nu ska vi se, hur många samtal kan man lägga där? En, två, tre, fyra, fem, sex se samtal blir det väl va, som kan ligga på... Ja, men hur hyppast mycket pool. överhörning det blir, det vet jag ju inte. Det var väl det mesta när de hade... Du vet, sådana här... Med tre, med tre stycken och en jordledning man ville kunna, kunna överföra en tele, telegrafiförbindelse också på ledningarna på det, det, rikssamtal Jaha, hade de det också? Ja, ja hade och man de hade ju telegram skickades förr med telegrafnyckel på ah, telegrafstationer och en apparat som skrev ut på en, en smal en vit så fint till, till, med årstexterna och så lämde man av dem Roliga grejer. Ja, det är ju fantastiskt. Tänk hur många yrkes, många yrkeskategorier har funnits alla som satt och knackade den där telegrafin. Och... Ja, och på fartygen alla först så gick ju alla samtal med telegrafin nycklad ja. ja. det bryter ju lite. Med... Det, det är ett som blå... Det brukar brusa lite här om länken tror jag. Ja, jag har ju överföringen, nu blåser det, det och programledningen är som vanligt trasig just nu, så att den får till länken. Jaha, ja, ja, ja, ja, nej men det, oj då, ja men då får vi se, jag ska sätta mig och lyssna på, på nästa ring, ringsignal. Här. Ja, inringar det då nästa, ja. för, för sen efter, jag har ju en timme på mig, sen efter sex så kommer, måste jag ta någonting för Gunnar. Ja. Okej då, hej så länge då, då. Ja, tack för att jag ringde Ja, äh, oh, nu, nu ska det Linje var ledig igen På 81 3 ska Jag se om det kommer en signal till Hallå? Ja, hallå Hallå, hör du, hör du mig? Ja, du måste ta det lugnt. bara börjar in, koppla in det. Ja. Nu är det klart. Är jag Är inkopplad? Ja, är jag, jag, inkopplad? jag måste se att det är lagom nivå också. Ja, just det. Jag har kommit till Eller, ja, Radio Frekventa. Ja, studion, ja. Ja, Studio och Radio Gällarornet. Ja, Sverige till Sverige är vakna. Trening, ja. Jag tycker att många människor klagar över sömnbesvär- jag hade jag mött det idag när våppen vi friidempsplan en gammal kamrat som var alldeles svart under ögonen ja. och jag ständigt och ja, han hade väl problem med sömnen det jag, jag, jag när jag var ung men det gick över sen men jag sa till honom så här att förmodligen kan det bero på han har gått i pension vet du, att du sover kanske på dagen och då är det svårt att sova på natten och det visar sig mycket riktigt att Hans siesta på dagen, vet du, ja. när blodsockernivån sjönk, den kunde vara upp till en och en halv, två timmar och det är för mycket. Sömforskarna säger att man kan gärna vila sig på dagen, men högst 30-40 minuter, annars eh, har man svårt att sova på natten. Ja, men det går med mig, men jag är oftast till till framåt halv fem på nätterna, för kortvågen är så bra att lyssna på på ja. nätterna och köra, så att... Och man stör inte när grannarna Sen där alla Nej. ligger och sover Och det är, det är lite störningar Från de grannarnas ja. gamla eh, Datorer och tv-apparater Och ja. låga energilampor Allt med juxt Jo det är sant Men när vi blir äldre vet du det är, Jag hörde en forskare från KS Som talade för något år sedan På vetenskapsradion Han menade på det att När människan blir äldre och vi säger det i våran ålder. Ja. Då behöver man betydligt mindre sömn än när man är ung. Ja, fastän det är så tråkigt att gå upp tidigt på morgonen. Alltså alltså försöker sova på förmiddagarna. Ja, men i år, snälla i år, det beror ju på att människor har ju olika biorytmer och du tillhör kategorin kvälls-nattmänniskor. Ja. Ja, och det gör jag med. Jag är en sennatt så där vet du. Jag kan gå och lägga mig klockan 12, ett, halv, två. Men jag sover bara till 7-8 på morgnarna och det klarar jag mig på konstigt nog för jag brukar koppla av 10 minuter på dagen eller en kvart med att lite meditation eller jag ligger i avslappningsövning bara för att få ner pulsen och liksom eh, rötmen i kroppen så att man inte blir för uppskruvad. Det kan man ju bli ibland för att man ska ju uträtta en massa saker och man har mycket skit att tänka på. Jaha. Det var en annan sak jag funderade på i år. Du talade med den här trevliga killen från fisket i Alaska. Ja Jag vet inte ja, och han, han, inte han har ringt ringde till eh, en heter en, en, en, en, en bra kille. Han, han, är, han är väldigt vettig. Jo, jag tänkte på en sak. Han, ni talar ju om telegrafi. Där. Du, ja, det, som... det, det, det, det kallas ju för eh, telegrafi. Du vet eh, också ja. du vet eh, matning på telefonledningar. var riksamtal ja. och, och då skickar telegram helt enkelt. Du, jag hade en kompis en gång som var, han var gnist på fartyg, telegrafist alltså. Och han fick ju se sig mycket om i världen. Vet ja, i början fanns det bara telegrafi på fartygen. Att inte du, att inte du... Oh, jag ja, du... ja, ja, är, är, är faktiskt det, men problemet var ju att min mor kom hem, jag kunde inte gå ut för till sjöss eller någonting och lämna villan här. Ja, för att, du vet, gå till sjöss, för att, då hade du fått sett mycket av världen alltså. Om du hade blivit telegrafist på något fartyg? Ja, just det. Jag har ju det. Du vet, amatörlicens efter det sen. Ja. Tänk du, Storio, att du kunde ha varit med och segla till i Brasilien och jorden runt för det här varvet. Det hade varit fantastiskt. Egentligen. Ja, det är USA som är mest intresserade. Ja, våldt på sjöarna, USA där och så där. Det hade ju varit en, en strålande eh, vad ska jag säga, yrke som du kunde ha tillhört... Där. men det är klart som du säger du hade ju mamma din som var sjuklig och sådär så, där, så att det, jag förstår ju det, att det kunde vara problematik i det alltså Hallå? Ja att de inte kan bota min mor efter 7 år på sjukhus som lika dålig psykisk som kommer hem som efter allt och de kan inte göra mer de. ja, det... läkarvetenskapen verkar vara mer eller mindre särskilt psykiatrin bluff Men det här var vi på 70-talet varför förstår det? Ja, 50-talet och, och 60-talet. Ja, när, när din mamma var svårt sjuk då, de inte kunde göra något. Det var innan man fick fram de här fantastiska psykofarmaka, vet du. Ja, men de höll sig ut i så gott som alla fick i hibernal eller klorpromacin, heter det. Ja, men idag finns det mycket mera bättre psykofarm, bättre medel, vet du. Som jag, har varit, jag känner en bekant... Ja, fastän är de felprogrammerade ja. cellerna så är de, du vet de där, men cellerna kan bara äh, mata sin en gång och sen är minnena dem. Det är ju som sådana där e-promar i Ja, grejen är väl ändå, hur du, att förr i världen då hade man ju så kallade stormavdelningar, det har man ju inte längre tack vare psykofarmaka. Ja, men det var ju kemiskt äh, var... kemisk tvångströjad jag har en kompis som på 60-talet jobbade på Bäckes, Vänta, Bäckomberga då. Och då ja. hade de, vad jag kommer ihåg, fortfarande, de hade fortfarande en stormavdelning där alltså. Ja, de hade ju inget, mycket mer nej, att nej, göra. Men, det det, jag alltså, stackar, men de botar ju ingenting med om där psykofarmakar. Jo, men det? Ja, men det beror på att cellerna slaget ut till hjärnan och det är elektrokemi och är ja, de, de kan på. ju inte det skulle behöva kunna bytas ut i så fall, det kan Nej. de ju inte ungefär som går en transistor sönder i en radio eller en dator eller ett chips så är det där så länge du inte byter ut det, det kan, jag kan jag aldrig på, det, att fungera men, igen det, det är klart att man kan ju påverka hjärnan är ju oerhört komplicerad va? ja det, det är just... men jag har en bekant som har schizofreni va men han får medicinering och då är han som vilken människa som helst va? och medicinerna har ju det har varit revolutionerande men samtidigt så är man rädd för som det är i föränta staterna att man tar in nya grupper människor och, och sätter någon slags etikett och eh, ja, psykisymtom på, på dem va? det är så mycket pengar i det där och det ja, jag är så jäkotet någon som har planer, varit på va, någon som har varit hos psykiatrik, han är ofta dömd för livet alltså. Man får ju en stämpel på sig, han får är det. aldrig... Han eh, anses ju tråkig mer <kör> eller mindre. I grejen är ju den att det var ju på... Jag läste läst om det där att man har uppfunnit nya slags... Ställt olika nya diagnoser på folk man skapar liksom. En, ett beroende till läkemedelsindustrin för det handlar så mycket om pengar. Va? Ja, det är otroligt. De här så kallade lycopilerna vet du. visligen de, har ju hjälpt många människor, men man måste ändå framhålla det: att det har skett en enorm utveckling när det gäller medicament eh, kontra alltså sjukvården. Så det har ju skett en revolution där, och det, man får ju hoppas att den fortsätter utvecklingen. Med medicinvetenskapligt, du vet väl Ja, fastän ne, man upptäcker ju, det är ju mer eller mindre eh, misslyckade preparat, läser man i passen, det är ju så mycket biverkningar det finns ju ingenting som är ofarligt När du talar om biverkningar det har, allting har ett pris va sen får man ju också det beror ju på också vad man har för läkare som kan ställa rätt i agon och ställa ut och, och skriva ut rätt form av medicin så att man får rätt, rätt form av medicinering va? Ja jag hade ju rätt eh, medicin men där blodtrycksmedelsen <här> förstörde mig jag var en helt annan människa innan jag fick det nu är ju balansen så dålig jag känner mig så hade, osäker Hade du, i år, hade jag varit vill låta oss säga att jag är din husläkare? Vi kan... Vi kan ja men jag har för, ju vi kan, gått to som... Men vi, de kan vill spekulera inte ut. vi kan spekulera det. jag är din husläkare det första jag skulle hjälpa dig med, det var det att jag skulle ta kontakt med en erfaren och en sjukgymnast som är erfaren och mycket välkänd och dokumenterad, skicklig. Alltså, tre, att du skulle få träna lite sjukgymnastik för att förbättra ditt balansinne, din... Eh, ja, ju, honom, upp, det är det värsta. Din De är så suddiga, det säga, kan ju... Du vet inte, det är svårigheten att jag ska löda, bygga farater, allt. Jag gick hos en sjukgymnast, nu är det några år sedan, och jag träffade en gammal farbror där. Han var sek, nu vet inte jag exakt hur gammal han var mannen i fråga men han var omkring 80, mellan 85-90 år va? Han berättade för mig, han gick hade gått på sex behandlingar han skulle gå ytterligare en tid. Han hade fått tillbaka, son genom, tack vare sjukgymnasten, sin i balans tyckte han och sin stadga i kroppen och han fick kolla på med lätta övningar med, med lätta vikter och han hade blivit Ja, fast han att prata det. med en läkare i Amerika han tror jag haft en liten blodpropp i lilla hjärnan som har slagit ut en, del, en liten del där därför balansen inte går det blir inte bättre tiden går, jag känner mig lika osäker fortfarande du vet om man blir äldre, du i alla fall, du har ju kommit nu över 70. Om det kommer inte över en natt, om det inte har hänt något, en eller något. Du får ju gå och kolla det där, hur du tar prover, vet du. Ja, jag har ju gjort det, men de, de kan ju, då ju... måste ha de ner det här blodtrycket, säger de, vända gång. Och mm. det är det som ställer till det är blodtrycksmedicinen. Det som jag snackade med Svante, vet du, en kille, va? Han fick blodtryckssänkande medicin som var åt helvete dåligt. Så skrev du ut ett annat alltså ett annat eh, läkemedelsmärke eh, va? Och då blev det mycket bättre för honom. Ja fastän. Man får ju prov prova sig för att pröva jag mår bäst när trycket är högt. Då, då verkar syret komma fram till hjärnan. Bältarna så känns det ju när jag reser är som man skulle ramla i golvet. och börjar snurra och allting. Och det är otäkt. Det där är nästan symptom som när man får blodtrycksfall alltså. Ja, det går så upp och ner nu och, ja. och reglermekanismen verkar inte fungera för att trycket ska hållas jämnt och fint som det gjorde förut och allting. Många, många människor de, de beklagar ju det med sin medicin när det gäller blodtrycket och men då har det ju oftast rättats till för många att de får ett annat... Ja, så preparat. det är att man kan få diabetes av blodtrycket. Det är väl därför... Eller blodtrycksmedicinen. Det var väl därför som jag fick så höga blodsockervärden. Och det verkar man inte kunna göra mycket åt heller. Ja, det är svårt tror du. För att, men om du kommer till läkaren nästa gång, kräver att han skriver ut ett annat preparat då? Ja, fast en det, det jag får inte tillbaka den gamla medicinen. Jag kommer aldrig att få tillbaka den han bara. Vad då? Den där medicinen som jag hade i så många år som bara hjälpte mig mot mina dåliga muskler sedan 1960. Ja. ja, men det är tack vare att du hade högt PSA vet du. Ja, det, det långt före det var också. PSA upptäcktes först när jag ville ju ha du vill testosteron för musklerna var så fruktansvärt dåliga så att kan resa med varandra som kull och sånt. Ja, det är inget vidare. Tänk om du kunde ha fått hjälp där då. Ja, fast det, det, det går tydligen inte. Jo. För då kommer den där cancern att jo. explodera spridas ja, de, i hela kroppen. Det är så. ju ingen, patter, det är ingen som... Det, det där är... Ja, så där får man inte de enkelt kan... får man inte ta en diagnos. PSA ja, men kan gå upp är... till andra orsaker, sa de med Amerika. Ja, du behöver inte ha det där prostata, prostatacancer. Det kan ju vara något annat. Alltså. Det vet ju inte om de. Ja, de, vad de gissade drog. på Amerika prostatit eller prostatainflammation. Ja, det, det, du behöver inte ha det där prostatacancer. Det kan ju vara något annat. Alltså. PSA kan ju ja. höjas utav andra grejer i kroppen. Ja, sa ju det. Det, man, det var fullt. fusk helt enkelt att ge mig en cancer igen. Och bara ett enda blodprov. Då sitter jag här på radion och snackar och lekar om att äldre kan gärna sätta på ett sånt här testosteronplåster. Det skulle ju de behöva ha då. Ja, det var ju det jag hade sökt för oss i endokrinläkare och allting. Men det går inte. Då kommer cancer explodera och ja, du men de vet ju inte om, de, om du har cancer. Nej, nej, det går inte med bara PSA-prov. Och det var ett och ett halvt år sedan. Och du var dagen för, förra julafton, inte den här julafton. Jag fick en psykisk kris i sådär här. Tänk om du gick och tog ett nytt. och kanske det skulle vara betydligt lägre, det vet man ju inte. Nej, det också ligger på samma. De flesta världen ligger väldigt stabila Vad hade du för värde då? Kommer Jag kommer du... inte ihåg om det var nio eller tio eller någonting bara. Ja, det är klart att det måste man ju kolla om igen, vet du för att det kan vara en tillfälle för höjning. Ja, blodtycket ligger långt över 200 alltid, då håller de på att ja. hoppa i taket för men det, det, det tycks jag klara av. Ja, det gör det ju tydligen för att du hade ju... Jag har pikat upp på 280 och sånt där och de blir ju vilda så det måste man ner, men det, det skiter i nu. Jag ja. har ju en mätare själv och den använder den inte ens då skämmer man ju bara upp sig. Jag tycker i alla fall att det är kul att du har i alla fall orken att sköta den här radion och du har ju kontakt med hela världen. Ja, jag vill ju köra radio. Ja, det är bara en, en, en olycka att jag inte kan immigreras till USA. För där, där finns det en, ö, en gammal elagd forskningsstation där jag skulle kunna sätta en sändare utan problem. Alltså, men, men det finns inte pengar. Det är alltså kulturföreningen Gällarhorn i Sverige vaknas och sänder. Man måste göra en ibland. Jag, tyck, jag hörde dig på slingan det är bra att du trädde fram där du, du blev... ja han, han var ju här eh, i och eh, då talade in det där jo oh, just jag hörde på slingan idag vet du att, eh, så att eh, jag ska väl inte uppehålla längre så han... ja jag hade ju radiodokumentär i Sveriges Radio 1993 men det var en uppföljning det var du så populär så den totalt gick den gånger i programmet kan du ringa till Sveriges Radio? Och, och... Ja, jag vet inte om Mikael Cohen är kvar än en gång. Han Nej, men om du bak. kan få sända det, där, för det var väldigt bra elektriskt. Elektrik... Ja, jag, jag, jag frågar ju det, men det är Sveriges Radios tillhörighet och det är att omkänna med. Då väl inte han här radion som någon konkurrent antagligen. Ja, du kan vi ringa till någon producent och lyssna med Om säger dig att det är er och själv är hög, hög person. Ja, det var ju Mikael Kojen och... som sa att ja. det är absolut förbjudet. Ja, det var han. Det sa han då. Oh, men nu har det gått 20 år för fan. Ja, jag vet inte. Du kan ja, ringa jag, får, jag måste ha skriftligt på och att jag får göra själv. det innan jag gör det. Och förresten, om du ringer till Sveriges Radio så kan du ju be dem hjälpa dig med att du komma in. Och du skulle kunna ha några extra tjänst där. Ja, det har jag ju försökt många gånger, men det är helt omöjligt. Det är någon som har ställt till det för mig. Det, det har jag haft ett helvete fullkomligt ända sedan pappa dog med myndigheter och allting. Och ändå, jag fick ju fina laboratoriejobb allting i elektroniklab. Men sedan började mor komma hem och försöka begå självmord och, och var och var hemma för mycket. Och sen jag sökte jobb efter det. sen då var det stängt fullkomligt. Ja, det var, det var väldigt tragiskt det där just med din mamma där. det, det är ju trist för fan. men det är ju så i livet för det livet är blivit Ja, men hade du kunnat starta en, en, en ja, lokal ja. radiostation men det ska ju vara miljoner för tillstånd när det började vet du. Ja. Det, det, alla det, det hade ju och... funnits en chans att det här kunde bära sig det är inte, det är och då många... kunde jag skaffa bättre grejer och det ja, är en så pass inkomst att jag kunde ha någon anställd, någon bra radiopratare som kan sitta där inne i studion. Jo, ja, ja. grejen är den också att du har ju uppnått något. Du har ju ditt lilla företag radiofrekventa. Du har kontaktytor ibland så kallade radioamatörer. Ja, då det det. Ja. måste jag ge mycket tack för att du... de har skaffat fram äh, grejer som har gjort det här tekniskt möjligt. Att de har fått en hög teknisk kvalitet och allting. Du... Du vet, det finns en ny kanal ett nytt program som heter Radio 1, va? Och de har eh, bland annat eh, tre olika forum där som man sänder ut. Och ibland får de teknisk fnurr på tråden där. Och då har jag tänkt på att du skulle kunna vara konsult där och jobba för dem. Ja, men de har för väl du... redan det är väl Nej. Sveriges Radio. Ibland så får de inte fattig den tekniken där. Och du skulle kunna vara deras konsult och jobba där. Jag ska banna mig och lyssna med dem om inte de, om inte de kan plocka in dig. För du har jag inte... är ju så gammal så säger pensionerad. Ja, men alltså. det gör ingenting. Du, är, du har en enorm kunnad och kunskap som det redan. Ja, det, det skulle teknik. jag vilja bygga vidare på. Jag skulle vilja sätta upp en mellanvågsändare här. är en kopia av Radio Nordsändan fast lite lägre effekt. Det är kunna... för att tälsa Nu, och... nu seglar du ut. Men jag menar... Du skulle kunna ha det där som ett extra gebyr att hjälpa dem på Radio 1. Va? För du har ju enorma kunskaper. Ja, men jag också. vill äga stationen själv. Det ja, var men du ingen... kan jobba där och få pengar. Fattar du inte det? Jo, det skulle jag ju kunna sälja reklam som Radio Nord gjorde Nej, sen. Men... Jag, jag kan beställa reklamgänglar på någon ja. gamla och få studier på CD-skivor. Sen... Men du, Georven, dig... lugnare på. Jag menar att du skulle kunna jobba som tekniker där och hjälpa med tekniken vet du? Ja. Det är det jag tänker på. Men det är ju en annan teknik idag än vad jag använder här. Jag De sitter med en, en dator och klickar med en mus och eller också trycker på tandhjälpbord De här, det finns så krappar som mixer nu för tiden. Nej men du kan ju lyssna med dem i alla fall. Ja för är det är gammal rätt fram fin teknik och allting visa framfötterna lite jag tror du skulle kunna komma in där och vara jävligt behjälplig för de där amatörerna som sitter där på ringvägen vet du det är, ing, det är inget uttalande om det är så jo jag skulle väl inte uppehålla längre kanske Peter eller Kenneth eller Oskar eller Jonsson eller ja vem? för klockan går ju så att det är bäst vi hör då, hej hej, hej. Ja, nu ska linjen nu vara uppen på 81-21-0. Nu ska radion på. Det kom det ganska snabbt. Vi får vänta om det kommer en något. Hallå? Ja, hallå. Det här är Kjellåker Hult i Hökarängen. Ja. Ja, det var ju kul. Jag tänkte på det här som den första uppringaren pratade om lite grann om distribution av radio och sådär på radionätet då kommer jag att tänka på en sak att en del hade ju så kallad trådradio. Ja, det vet jag det hade själv också, det gick ju på lång bov inne eh, på en vanlig radio. Ja, men det här var ju då människor som kanske bodde den här som jag talar med då, en grann i huset de bodde i Arjeplog. Ja, de det, skickade ju via telefondedningen. Ja, och då var det så här att, för du talade, vi talade ju om överhörning, och då kunde det vara så här att om det blåste ja. mycket så kunde... De hörar grannens telefonsamtal i radion om du, om du ville säga illa. Ja, det, det hände nog mycket konstiga saker. Men eh, det var ju en trådradiosändare. Men man åkte man längst till telefonlinjen och gick det ofta i bilradion och fick på till strålade ut så mycket från telefonledningarna. Ja, så tänkte jag på en annan sak också, eh, Lennart, och du pratade lite grann om eller om det var la, som du, ni pratade lite grann om att sova lite grann på dagen och sådär. Ja, det och gör jag ju ibland också när ja, telefonen håller på och ringer hela tiden och väcker mig. Ja, det var så här att det program om Strin, det har gått ganska mycket program om Strindberg och då har han skrivit en liten Låtsas intervju med sig själv kan man säga att det är va? Ja. Han berättar om sitt författarskap och även om sina vanliga vardagsrutiner. Och han hade väldigt många tupplurar och olika sovstunder på olika delar av dagen. Hela tiden verkar som som rutin. Ja, ungefär ja, som kul, katterna faktiskt. brukade när jag hade katter jag lägger sig och sova en halv timme ibland mitt på dagen. men ja. De hade det så lätt att somna också så ja vad är det alltså som man så glada om man växte dem då. Nej, precis. Och sen tänkte jag fråga en annan sak eh, som jag funderar lite på också här. Att då, nu förra året var det ju 50 år sedan Radio Nord startade och snart är det ju 50 år sedan Radio Nord la ner. Vet du om det kommer att bli någon, att det, om det kommer att uppmärksammas på samma sätt att de kommer att sända någonting? I ja, det, det verkar så. inte så tyvärr. Alltså man har större intresse. Jag hade ju tänkt att starta min radio Nord sändare men jag blev inte klar i tid här kvar att jag råkar ut för hemi. Blodtrycket och sjukdomen och ögonen, allt och Och därför i sändan halvklar och, och det är ju hela det här problemet, de gamla lagarna gäller ju än idag som blev till för 50 år sedan ja, men jag antar att de här dispens- eh. Ja, det var ju bara för några dagar jag skulle vilja i så fall ha för flera år så att jag kan börja sända reklam och ja, det allting. Du vill inte få, beställa, beställa men... det, det, det vet reklamjinglar på en gamla håndstudie och sådana som kan sjunga och komponera och ja. göra det bra. Det jag, min röst är så den, dålig så här kan det inte. Men nästa gång som det är aktuellt, kanske med något uppmärksamma Radio Nord eller någonting sånt där, då... Skulle du, du faktiskt kunna medverka för det? Skulle nog ha varit mycket bättre än den här sändaren som var. Det ja, som det, som det, det så så kom ju en tekniker hit. Men han var ganska långnos. Han såg att han bara var klar till hälften. Ja. För det hade ju blivit en betydligt starkare sändare. Och det förstod de med antennläget till bra och allting. Ja. Så ville han inte vara med då när han fick fick in på sändaren eller? Jo det vill han väl, den är ganska fin det är, som är klart hittills som, så att det är ingen fara jag har ju byggt efter eh, Continental Electronics egen manual med fotografier och allting eh, chassierna det, det är helt klart Ja Hur länge, när, när arbetade du senast på den? Ja det var ett bra tag sedan nu det är ett helvete dessa ögon man ska lödas det. Men så suddiga och, och när man, så, så, än så länge har man ju glödlampor som är starka nog men det går inte att köpa en 150 watt eller 100 watt glödlampa längre. Så vad du skulle behöva är någon tekniskt intresserad person som ställde upp helt enkelt och hjälpte dig att... Ja, framförallt det är håltagning och ja. uppfinning av eh, hål för rörhållare. Och, och kanske någon som hjälper med lite pengar också. Ja, för att jag blivit så fattig eh, utan det här. Och, och det, det, det, det, det är så trist. Man blir så ledsen. När jag blir, eh, snart ska jag, jag bara alltså ingenting blir gjort. Ja. Ja, det är synd ett sånt fint projekt och kommit så pass långt i alla fall. Ja, det var ju på god väg. Förstegen är klara. När man slog på dem så fick man i alla fall en bärvåg på den gamla radnordfrekvensen. Modulatorn är inte klar. Nej, så du skulle inte kunna göra någon provsändning med den nu? Utan det, det har ja, modulatorn en... måste sättas så man ska kunna få en ljud i den. Ja. Mer än bärvåg. Ja, just det. Och jag vill ju hälsa en antenn som det kan gå ut i jätten igenom. Jag körde ju konstantenn och sånt. Ja, har du kört någonting med konstantenn? Ja, det, det är det så jag måste prova grejerna. Mm. Du har gjort det lite grann, eller? Ja, så. och då upptäckte jag att radion hade på att sån taket sånt bär -Vogartier. ja. Jo, för det läcker ut lite från den här konstantennen, eller hur? Ja, det gör det. Det är ingen Här och allting lär nog höra på 495 meter. Ja, men de men hör jag, inte. Jag bor ja. inte så väldigt långt ifrån där. Jag bor ju i Hökarängen och det fågelvägen är det väl inte så, så jättelångt så att om du en vacker dag får tillfälle att pröva på riktigt så skulle jag nog kunna... Ja, jag vet ju, redan på västkusten där i Bohuslän, där hade jag ju en hemmagjord sändare på 125 watt. Och ja. pappa fick höra den här i Stockholm 60 mil en kväll. Vad ja. sa att det var en yngsta låman, han har hört hela sitt liv, sa han, för han skickade med, du får göra några sändare-experiment i Bohuslän, sa han, det har vi inga grannar som kan bli störda som i Hammarby och så, Nej. men då gick det hela landet istället. Ja, vad skojigt. Jag var ju lite för ja, det hade en antenn på 160 meter ja. och det, det fungerade ju verkligen. Alltså, det hade byggt in i gamla sockelådor och grejer. En uh, stor sändare. Ja. ja, hade jag varit lite äldre för jag är född 50 och jag växte upp i Odevalla. Men hade jag... Varit... Ja, det var 53. Jag var, var ju för att, kunna, ja. För att tänka. Annars var ja, det var ju bara en liten, liten bebis, nästan en liten pojka. Hur sa du? Det var bara en liten pojka det 53. Ja, jag lyssnade allt på radio, det gjorde jag. Ja, 53, tre år. Ja, gjorde jag, jag fyllde på sommaren. Att, men jag hade väl inte haft vett att förstå det om jag hade fått in dig. Nej, och det hade väl inte kunnat äh, äh, förstå att det var en, en, en, en sån radio. Du hade väl sett det var vilken som helst station du hade fått in. Ja, och fast det, när jag blev bara lite äldre så, så lyssnade man nog väldigt noga när det var. För jag kommer ihåg sedan 1950. Det måste ha varit, om det kan ha varit 1959 på påsken eller, eller på, om det var 58 det var något påsklov i alla fall. Och då, då skruvade jag på radion på, omkring 40 meter och plötsligt fick jag höra någon som... Pra, någon pojke som pratade svenska ja. och då, då var det en radioamatör och antagligen var det hans son som fick prata lite i mikrofonen för han Ja det var önskade, en säckande operator ja, som han hette, han du önskade, var på AM-tiden då ja. gick det ju att få in det på vanliga radioapparat ja, du vet, jag i 40 meter 7 eh, MHz, 40 meter var det. De sände ju AM då mycket och jag ja. hade ju aldrig hört talas om radioamatörer så jag visste ju inte vad det var men det var en, en, en pojke förmodligen i 11 Elva-tolvårsåldern som önskade en far, far... Jag önskar be att få önska farbror en glad påsk, kommer jag ihåg. Ja, och, pappa hade och, och, ju också en inte... sändare som... Jag, jag har pratat sina gånger när jag Men jag fick absolut inte sätta igång den när, när, när han inte var hemma, så. han. Nej. Utan var barn andre. Så såg det så, så uppsikt måste de ha över det. Var din pappa radioamatör? Ja, SM5 VR, haft han Victoria Radio. Ja, ja. Och jag är ju också radioamatör också, så att... Jo, du vet jag ju att du är nu. Ja, just ja. det. Jo. Det var ju det, det, det, på det... den tiden för att... Då kunde man ju faktiskt höra radioamatörerna prata med varandra på söndagförmiddagarna på, på 40 meter. Och det var faktiskt... Det var jättekul. Ja. Och det var radioapparaterna var känsliga och folk hade radioantender ja. som fick in kortvåg. Det är ju... hade... Nu är det borta allt det Vi hade en... Skantik radio, men ingen utomhusantenn hade vi. Det. Det, det gick bra ändå. Ja, det var en tro inne i rummet. Ja. Vissa radioapparater hade till och med en inbyggd för lite mm. ja, Eller ja. ramantenn i en del rör, bärbara apparater också. Ja. Men sen lite längre fram. Så gick de över till SSB och då kunde man inte höra det. Nej det var alltså inte en speciell detektor. Och det, och det finns bara för kommunikationsmottagare i vanliga radier. Och så du ja. kan få vara med det. Ja längre fram i tiden så skaffade jag en som heter Grundig Satellit. En van, det var ju en vanlig radio, men den, med lite, lite bättre hemmaradio. Den hade ju en sån där liten tillsats. Bf ja, det brukar ju vara det BFO. Ja. Man ska kunna ta emot både SSB och telegrafi. Det kan man ju inte på vanliga radioapparater. Men, och, nu behöver ju göra en tonhörbar när de trycker ja. ner telegraf. Det det. Men nu har jag så mycket elektro olika sorters elektriska störningar från timers och sånt där runt omkring så att 80 meter är uteslutet att höra någonting på tycker jag. Ja det, det är ju synd alla. Det verkar komma så mycket störningar för låga energilampor, i Sverige, Sända Amatörer, Stinen, QTC, där har de skrivit klagat så de får så mycket brust. Så visar radioamatörer befara att de inte ska kunna fortsätta om de har så mycket störningar i hyreshus de inte kan flytta till något bättre eller mm. Men då, då i alla fall 1959 då kunde jag fortfarande höra AM och då vet jag att det var ganska många som pratade de hade inte alls höga effekter på den tiden. De Nej, hade oftast 50, var det 40-50 watt, watt och så vidare. Och då vet jag att det var en Nerifrån Gränna som bara kallade sig för Erik i Gränna. Och jag vet inte vad han hade för signal och så. Men jag kommer ihåg det där. Att det var den här Erik i Gränna. Och var det ju väldigt många andra. Och de hade väl sina ringar. Ja, det, på... det fanns ju med svartfötter. Sådana som sände utan licens. Ja. Som Televerket jagade. Var men alltid... de här hade nog lic licenser tror jag. Ja, det, går, det var enda sättet om det skulle gå bra i längden. För de hade ju fejlingsbilar Och letade rätt på stationerna. Om det var något som inte hade licens. Ja, för det kom ju senare här i Stockholm när jag flyttade till Stockholm på 70, i början på 70-talet då var det ju den här Radio 88 och lite andra stationer ja. som, som var olagliga helt enkelt, va? Ja, Men det, det, det, det var de, de, de första försökena för att det var så många också eftersom Radio Nord och Radio Syd igen som blev så ledsna för det där ja. som tyckte de skulle göra eh, någonting liknande och då fanns det ju sändare det, du, du vet, det var ombyggda radioapparater och allt möjligt. Och, och du var någon påstår som sålde kretskort. Man kunde löda ihop en sändare och allting om man var lite skicklig. ja ja det kände jag inte till. Men nu har jag fått ställa lite frågor och prata lite grann så att då ber jag få tacka för idag. Så... Ja det är bäst att säga. Äh, ja, nästa dag kommer jag vara i Boslän. Ja det, det var ju roligt, jag ska verkligen att jag kunde åka dit någon gång, men nu finns det, ju, inte, det är ju sålt i ett par omgångar den där villan och jag har inte en chans. Ja jag förstår det, men har du så bra. Ja tack, mm. hej. hej. Ja nu linjen är öppen, det gick fortare, då ser vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hej! De, de, jag pratade med Karin där. Hejsan! Jag lyssnade på din sändning här. Han. Ja. Jag skulle ha frågat er som du pratar om mamma, radioamateurer och, och sådana här grejer. Vi har ju sett nära och gjorde vi en gång i tiden. Ja, det, det, det vet jag ju. Det ja. fanns ju många studier se, ja. mm. Men jag är ju bland de få som är kvar privata. Ja, just det. Jag, jag tänkte på det att det är så mycket som har äh, hänt innan den, in den du, du pratar här om att äh, du höjde på med äh, alls all sändning när du redan var barn är det i Boslen kommer jag tänka på ja just, det hade ju tidigt den ja. idén att jag ville ha en egen radiostation, mm. Du berättar ju till och med den där radiodokumentären i Sveriges Radio ja, ja. jag är lite hes idag så att jag Ja, jag hörde. Men jag kommer ihåg det sådan när jag lyssnade också väldigt mycket på radio när jag var barn, när jag var liten. Vi har vi alltså 65 år idag att jag tyckte det var jättekul jag lyssna på radio när, när jag växte upp när jag var ja, 7-8 år vet du ja. och när jag, vet jag, jag lyssnade vi hade sån här när jag hemma hos mina föräldrar en sån där radiogramofon en sån där sim, en sån där stor historia ja. med åtta kort våg och lång våg den hade tyvärr inte FN-bandet Nej, de gången. första hade ju Nej, inte det för men, dröjde det kom igång i Sverige. Men det var enorm mottagning och vet du, jag kopplade den, alltså min pappa kopplade den till värmelementet hemma idag. Vänta sig om flera vända på ett referensband. referensband. Vad är det för något? <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> Om man bandar nämligen programmen, för det ska vara... Alltså, referat... Du spelar in på kassettband. Förstås. Ja, just det, för att oh, de ja, myndigheterna ja. skulle vilja ja. höra... Det, du vet, det finns vissa lagar om ja, man det. Där det man har på ja. och sånt. Jo, det, det är klart att det... Det var det, Vi hade den här stora rörgraf på min pappa hade kopplat in den där till den här... Um, ett värmelement så vi kunde få in stationen ändå. Ja, det var ju vanligt att ja, det, folk ja, det, kopplade ja, en jordledning. Och, där. Ja, det, det var Och så satte han ut en extra antenn genom fönstret också då. Ja, det fanns ju snabbt sprutmarknader. Ja, då, då satte han ut den där genom fönstret. Han satte fast den där, kommer jag ihåg. Och så hade han jordledningen på antenn då, vet du, på den, här, äh, då vet du, den där värmelementet du undrar faktiskt i en station på den radion. Ja, de var ju känsliga, de gamla ja. rörmottagarna. Ja, det gjorde den. Och den där kom jag ihåg vi satt och lyssnade på. Vi, vi, min, jag och min far, vi var nämligen dx om du vet vad det är för Ja, något. det vet jag. Det ja. fanns ju DX-klubbar och allt. Ja, ja, jag sånt jag, jag är känd... lyssnade rapporter. Ja, till det, det ja. Och Vi är trevliga han och jag vet, vilka stationer som vi kunde få längst till, från dess längst stationer var desto bättre. Så vi skruvade på den apparaten så länge den var igång. Vet du, ja. Tyvärr så gick det bara grammofonen spelas till en på, Det var ju ingen sån här vet du. Nej, jag vet. Ja. När jag jobbade som radioreparatör så bytte jag årshilja gammavfonverk ja. till sådana som kunde ta vinylskivor i Ja, gick, det fanns nämligen modeller som gick uh, passade i lådan om man såg ja, bort det. 78 och har och satt in en, en modellare. <laughs> vi, vi skulle egentligen ha gjort det men pap, det var ett problem med den där ihåg, min pappa tyckte det, att det, det fanns nämligen en, en, en knappar på utsidan som man kunde sköta om gramofonverket Ja då var det lite svårt ja. att installera nya ja, Det var, det var det. laga som hade det systemet Ja det hade den här också faktiskt hade den här också. Ja just det, det fanns den här för man att slippa öppna locket varje gång Ja det stämmer, ja. och då blev det att det var lite svårt att göra det och jag tyckte pappa var synförstörande så han, vi hade den där som radio att det suddade ut Ja, en del satte ju in någon bandspelare själv för hemmafonen där om tillverkade ofta en sen och, och satte in en för skidspelaren och ställde in en strands eller någonting där. Ja, det är ju ja, en bandspelare hade jag. men jag fick en modern skispelare med med vinyl och stenkakor som kunde de spela så kunde jag ha en rullbandspelare Tandberg. Hade jag. jag hade också en Tandberg när jag växte upp då. En sån där modell 84 äter den. Ja, jag tror att de gammal, ja, det är någon gammal. De flesta är ju trasiga för drivrämmar, man ja, har ju sorkat ihop. Ja, det, det, de min är i slut så många år. Jag har en rev också idag som, som faktiskt fungerar bra. Ja, det är A77 och B77 var ju rätt vanliga Ja, A77 har jag i alla fall Ja, det, det står en här nere som en alltså, annan i ja. ja, jag har så mycket maskiner Ja, du verkar ha det du... Den bättre A77an fick lastet och den sämre behövde jag här För jag har ju studermaskiner och annat så har jag Ja, tackar Ja, och telefonen. M5B, det heter den va? Ja, en PMB, en ja. transistoriserad modell. Alltså, du har transistorisationen också? Ja. också. Ja. Nej, jag känner till de här ljudet. Ja, en en rörbestyckad och en transistoriserad, av varje sån. Har du det? Ja. Vilka grejer du har. Ja, du har lite av varje, nu. Ja, och har... sen har jag två stycken st stora studier. Ja. ja. Master Recorder 80. Mhm. Mm Master Recorder jag vet. Ja, just de här nya, ja. Jag använder just Sveriges radio. Om det ja, det är väl mest för att spela upp band från arkivet. som använder väl mycket digital teknik och datorer och sånt. Men nu går det inte för få då. Nej, det, det verkar svårt. Uh -huh. ja. Kassetter kan man köpa en så länge Ja, just det, men ja men det, är det, är många, det finns ju cd-brännare av det också ja, det, så nu, det kommer ja, det till, det, men jag har, har ju möjligheter på datorn att bränna men de cd men det är det, inte rekommendera för den eh, cd-brännaren som sitter i datorn är ju bara avsett i första hand för eh, att eh, bränna dataprogram och Jaha, sånt så inte det av det det funkar inte för mig, här, vet den här Vet, jag tycker det blir en bra ljud, det blir sådan konstig det Ja, det blir en kompromis. Uh -huh. uh -huh. Det blir nu en ett och uh -huh. en på senare. sådär. Låter... Ja. Så kan lägga musik, vi kan spela in det så det låter bra. Ja, det, det är en sån där liten som ser ut som cigaretten. Det stämmer bra. Uh -huh. det, ja, Jola. Så det brukar jag. Och som mina, använder jag också. Det låter bra. Ja, fast det har jag inte riktigt förnöjt mig med när jag har prövat. Jag har I, det låter... är sämre, det tyckte jag. Alltså, jag tycker min låter bra, om jag har en stor, och en fond nu, vet du. Ja, men det är ju att det är med rullband också. Ja, men det är helt ja, oj, det oj, blir oj. ett helt annat resultat. Jo, det förstår jag. Så det förstår jag. Det, det, är emot, det är ju så att jag måste ju säga det att... Det har ju blivit mycket bra grejer, men det har också blivit sämre del grejer också. Ja, de vill ju pressa priset och ja. det som tillverkas i Japan och Taiwan och mm. i Kina och annat. Det blir kvaliteten där. Ja. Äh, gnäller att det är bara plast alltihop eller bara ja. ja, jag vet inte vad man ska säga. Men, ja. Och det är ju kul tycker jag i alla fall att man kan sitta och titta på DVD. Det gör jag på nätterna. det de, där två, två, två, de andra två telefonpratarna. För två telefonpratare. Jag pratade om att du skulle kunna få jobb. Som, jag är inte jag är så gammal och sjuk. Och ja, men du skulle klara av det snälla. Du är en duktig människa. Ja, det, det är klart. Hade är mer pengar, då hade han nog öppnat lokalradio-stationer också. Ja, men du skulle kunna få jobb. Men, som men... som, som konfaktor, det var menat. Jag förstod inte. Ja, ja, fast. Det skulle jag knappast ha. Ja, ja fast den så som jag har sökt jobb här på Arbetsförmedlingen. Ja, nu, nu är det tider. Nu är jag har gått tider. på Sveriges Radio och tittat, ja. men jobb får jag inte uh. där. Jag fick titta på så gott som allting i radiohuset. Jag eh, har arkiv, serviceavdelningar. Uh. Eh, du vet... Eh, Dokumentärredaktionen, yeah. raditeatern, allt möjligt kul och de hade till och med en sån där telefonautomat som man hade förr för låta på samma sätt när man spelar i radioteater och man har en telefonkiosk vet, yeah, så så tar gör tio och allting och slår nummer på pin och gör allting. Ja, du ser det. otroligt... Ja, det är sådana gamla fina apparater som skaffar sig stående. Ja. Hörru, hur går det med den där radionordsändaren nu har jag snackar om med hela tiden? halv halv klar halvklar. halv Halvklar, den skulle ha gjorts klar, men i och med att jag blev sjuk och så, så stoppade det upp och sen hade det inte kommit igång. Jag skulle behöva ta upp en massa hål och grejer. Och Lasse nu gör inte det heller. Ja, men, nej, och nej, nej, problemet är att jag skulle behöva en i hela huset håller på att ruttna bort. Jag vet men det är... ja, så varför har den börjat ruttna bort för Ja, det regnar. Det är, det är lite måligas så underhåll. Spikarna rostar upp i taket, allt. Ja, och bräddlossnar. Jaså, ja, det ser jag. Men hur går man i dag i till att... Ja, den är helt, den är klar, sen bro, hänger det på pengar för att jag ska beställa lite mer material och rör och sånt där. Jag har ju mycket kvar till den då, för hur mycket pengar behövs så få upptäckna till den där då? Ja det är väl årskilja, tiotusentals oh, herregud. Kronor. Ja för att för i färdelskick eller byggsatsen så kostar det ungefär hundratusen så har de på kontinentalektroniskt. Oh, Åh skulle du lägga ner så mycket pengar på säljningen? Ja bygga själv så blir det om du gissar vad mycket det här har kostat hittills. Ja, det förstår jag. Det är inte bra att vi bara skulle ha en där sända att du inte får använda det, det var honom. Oh, ja, jag inte tar den med mig till, om jag flyttar till USA och sätter upp den på det. ö. Jaså? Uh, ska du, vad ska du med villan då? kan ha med när du flyttar till en dag. Ja, jag vet inte hur det går för att det, det, det är svårt att få tag i någon som reparerar reparera den här villan. Det rönar sig inte. Det är bara riva skiten tycker jag. Ja, så det. ja, det är dåligt skickat, alltså, det är... men det är mycket jobb att spika och måla och, och det är, det är cementarbeten och allting, men det, det, är, det gäller att få tag i någon som gör det tid utan att kotta flera hundra tusen. Ja, det är inte gratis att lägga in en sak på reparation heller, det är dyrt som det Ja, det är därför då att det, det ska ju finnas en värmeanläggning som fungerar. Ja, men det vet jag... du? Men, ja, det är klart värmeanläggning som fungerar. Och... Ja, det är en dålig elpenna alltså, som... Jaså, men... den är dålig, ja. ja. Du får väl ge den medicin, eller då? Ja, det hjälper inte. Nej, jag nej. Ska, äh, jag, ska, jag ska släppa in en till ja, den här klockan. Ja, vi ser ut då, då. Ja, hej. Hej. Ja, nu är det en öppen igen på 81-21-00. Vill bara en signal till... Hallå? Mm. hej Peter. Eller hej Georg, det Peter. Ja, jag hörde. Ge mig 30 sekunder att få prata en sak till dig. Sen kan vi prata då. Ge du mig 30 sekunder. Ja, vi är inte bara politik. Nej, det är ingen politik. Ge mig 30 sekunder med glädjens inlevelse Går det bra? Ja, ja. ja tack. år, när man får testosteron så kan ju prostata eller annan cancer expandera. 22 sekunder kvar. Och eh, jag pratar med en professor i där endokuleri som du pratar om. Men han är privatlekar på råsarna 98 då. Dr. Paulin. Ja. Han sa så här va. 15 sekunder kvar. Att eh, ger man testosteron då och risken är att cancer kan öka. Då kan man göra så att man ger en motvikt. Motvikt. Ja, det. inte, svar inte. Det är ett medel som heter metruxan som motarbetar cancerns uppblomning. Ja. Man det är som motvikt då att de ja, det testosteron med två sekunder kvar. Ja. testosteronet får du i rätt dos plus att de ger dig en medicin så inte cancern vaknar till liv. Så ligger du på en balans så länge du vill. Det finns läkare som har den behandlingsmetoden. Ja, som jag har ju och vet men ingen ut Jo, det finns det. Doktor Paulin på Råsundervingen 98 har sagt det, att det går. De här killarna på vårdcentralen, de känner inte till det. Det är professorer och... Ja, och det står väl fast, det kan de väl hitta. Ja men alltså äldre lekare som har forskat mycket, det är inte killar i 35-40 års ålder som sitter på fotcentralen i Hallunda eller i Tumba eller i Tänsta eller Rinkeby. Utan gå till en lekare och, eller slå upp en privatlekare där en till Ja för att de sa ju vad jag menar. Nälla ge mig två sekunder. Ja, ja jag bara säga. Ja Georg! Förstod du vet, vad jag sa? Det, det, det händer ingenting Nej, oftast. Du vet om man tillför testosteron. För det är inte alla, ja, det det är inte alla göra. cancersorter som är känsliga för testosteron. Utan ofta reagerar de inte alls för det. Så det, det, det händer ingenting det, att, man, att det exploderar. Så. Nej, men om det gör det och läkare som har någon, någon sjuklig in intro in, att det ska bli så så kan de då lägga en motmedicin då, ett, ett, ett cellgift då som heter metructab som motarbetar då att cancern växer så ligger det en jämvikt med testosteronbehandlingar och en motvikt då att cancer blommar upp med betructab ja metructab. de har ju sagt Förstår också att ja, men den cancern kan utvecklas så långt samt du jag ha 20 år på dig ja men dör. den nu är jag som du då, lite ivrig att svara, men metrotabben gör att det inte blommar upp något, det är inte på lång sikt på 7, 10, 20, 30 år, de kan ge en motvikt då till testosteronet, en medicin som gör att alla eventuella cancerbiverkningar som blommar upp från A till Ö ligger i sovande och inte vaknande tillstånd så länge du vill och läkaren bestämmer det med överens med dig att ni, du och läkaren sitter och pratar med varandra och ni kommer överens om Ja, ja. Men, du, med du, behandling, så är ni båda nöjda Nej, lägger. Stopp on station Peter 73. Hej. Ja, hej. ja, när de inte vill skriva ut vad som är så gott som det är doktorn har bestämt. Ja. Ska se, han kommer jag måste lägga in en sån det går Ja, det var ju ingenting, då, då släpper vi här. Vad tyder en busregning bara. Man ska spela en låt nu, så ska vi ta sen och, och lägga in nånting från Gunnar. Jag får avsluta telefonväxter lite Itali har redan hållit på en timme. Det är alltså kulturföreningen i Jallarhornet, så är vakna. De har sent och ansvarig utgivare i Gunnar Andersson. En kort paus. No, no, no, we'll with ja, jag hittade en här som Gunnar har skickat till mig Tidigare som står i reservprogram på som jag har sändt Tidigare för några år sedan jag tänkte och det börjar bli ont om cd anyway, som han inte har kört tidigare här och så med program från Gunnar och så. Så, så ska jag ska väl sätta på den här kassetten. Det innehåller politik och så Det finns ju lyssnare som man vill höra säkert och det. Men, men en kort paus. Vi ska fortsätta läsa boken om Per Engdals självbiografi och fribytare i folkhemmet. Och Om Susanne är beredd vid mikrofonen så kan hon fortsätta att läsa ur denna fina bok. Varsågod. Mm. Vad är bildning? Det finns ett ofrånkomligt samband mellan det sociala medvetandet och det nationella. Om man betraktar nationen som en grupppsykologisk enhet blir varje individ en del av det nationella sammanhanget. Han har sin givna roll, sin givna uppgift och sin givna identitet. Denna roll, denna uppgift och denna identitet bestäms av ögonblickets övergripande nationella målsättning. Uppfattningen om den lämpligaste samhällsordningen, delvis socialgruppernas utformning, och relationer liksom av innehållet och formerna för statens verksamhet, beror på det sätt på vilket man bedömer människornas och gemenskapens intressen i förhållande till den rådande eller tilltänkta samhällsstrukturen. Frågan är emellertid om denna definition räcker. Vilken roll spelar för vår bedömning det aktuella kulturmönstret? Vilken roll spelade religiösa trosföreställningarna de moraliska värderingarna av rätt och orätt? Vilken betydelse har människornas skönhetsupplevelser deras behov av ett inspirerande samspel av färger och former av successiva symboler för känslor och visioner? Hur påverkas hon av det fakta och det sammanhang? Som erfarenhet och forskning gör henne förtrogen med. Vi är här inne på den, den sida av mänsklig verksamhet som vi kallar kultur. Det har talats och skrivits åtskilligt om inbörden i detta begrepp. Kanske skulle man kunna definiera kultur som ett uttryck för människans strävan. Att alltså koppla historiens drivkrafter att växa. Växelspelet de emellan förverkligar hennes drömmar, hennes mål, hennes ideal. Denna kultursyn står i motsatsförhållande till det liberala synsätt. För vilket kulturen är ett av politik och ekonomi oberoende utflöde av mänsklig aktivitet. Kulturen är självändamål, själv mål men den står också emot motsatsställning till den marxistiska uppfattningen om kulturen som den sociala processens ideologiska överbyggnad kulturen är ett sätt att rättfärdiga eller försköna handlingslinjer som i verkligheten bottnar i materiella intressen det förstnämnda sinsättet gör kulturen till historiens grundvärde om vi betraktar utvecklingen som ett samspel ...av ekonomiska och sociala, politiska och militära, geografiska och intellektuella, biologiska och psykologiska drivkrafter. Då framstår människan som historiens tekniker. Genom att behärska och dirigera krafternas samspel kan hon förändra rörelseriktningen. Kulturen blir då den källa ur vilken hon hämtar motiveringen för sina handlingar och rättesnöret för sin bedömning och sin målsättning. Det har diskuterats åtskilligt i våra dagar om motsättningen mellan folkkultur och finkultur. Men när finkulturen har fått beteckna ett snävare kulturbegrepp, begrepp, begränsat till vetenskap, litteratur, musik och konst, är det senare mera vidsträckt och omfattar de flesta mänskliga aktiviteter. Finkulturen anses vara en borgerlig förtyelse medan folkkulturen som begrepp anses vara ett uttryck för en socialistisk grundsyn. Hela diskussionen bygger på uppfattningen att det skulle finnas en avgränsad borgerlig kultursyn i medveten motsatsställning till en mer allomfattande och progressiv arbetarsyn på kulturen. Detta är en konstruktion. Man behöver bara vandra omkring på Skansen eller besöka vilket hembygdsmuseum som helst för att konstatera att den folkliga kulturen sedan länge varit föremål för forskarnas och museimännens intresse. Bakom vår moderna syn på kulturhistoriska väsentligheter står vetenskapsmän som i de flesta fall varit främmande för socialismen. Det var inte marxismen utan romantiken som integrerade folkkulturen i vår allmänna kultursyn. I våra museer har det aldrig varit tal om att uppvärdera högre ståndskulturen på allmogekulturens bekostnad. Man har satt in de olika föremålen i sitt sociala sammanhang och bedömt dem utifrån deras funktion i sin naturliga miljö. Folkvisan, folkmusiken och skyllingtrycket har ägnats en betydande uppmärksamhet. Men det är först mot slutet av 60-talet som man på dogmatiska grunder sökt spalta upp bedömningsgrunderna i borgerliga och proletära vinklar. Bellmans unika ställning i svensk kulturmedvetande beror i icke-ringa grad på hans förmåga att tolka en halvproletär verklighet. Den är inte något nytt för våra dagar. Den kom redan till uttryck i romantiken Sverige. Där Bellmans storhet underströks av sådana män som Attebom och Tegner. Gränslinjen mellan finkultur och folkkultur existerar inte i verkligheten. Det finns exklusiva och svårtolkade uttryck för människans kulturella skapadrift. lika väl som det finns enkla och lätt men detta har ingenting med borgerlighet eller socialismen att skaffa än mindre med klasstillhörighet den vänsterradikala poesin i våra dagar med dess socialistiska förtecken hör till det mest svårtolkade medan företrädare för en borgerlig miljö som Anders Österling och Jalmar Guldberg hör till det lättillgängliga eh, kulturlivet är en allt för omfattande och alltför mångfacetterad företeelse för att kunna fångas i en ytlig politisk modeformel Det finns åtskilliga kanaler för impulser som formar vårt kulturmedvetande Det är hemmiljön, skolan och alla de olika uttrycken för samhällets aktivitet föreningar, tidningar, radio, tv och sist men inte minst diskussioner och samtal man och man emellan, det är med till främst hemmet och skolan som från början bygger upp de referensramar som möjliggör den enskilda människans fortsatta orientering i sin omgivning och därmed grundlägger hennes kulturmedvetande. Våra första moraliska värderingar, vår känsla för rätt och orätt, våra attityder i umgänget med andra människor grundläggs i hemmet. Skolan fyller ut med det fakta som vi måste känna för att få förståelse för sammanhangen omkring oss. Det sammanhang av vilka vi själva är delar. Men vi fortsätter att påverkas livet ut. Nya impulser, nya kunskaper, nya erfarenheter kommer till. Referensramarna vidgas. Det är vår psykiska kapacitet kombinerad med validiteten. Energiförrådet som ju avgör vår individuella möjlighet att absorbera och tillgodogöra oss den påverkan som vi är utsatta för. Att kulturklimatet kan spela en roll för samhällsutvecklingen framgår bland annat av förhållandet mellan välstånd och kriminalitet i Sverige under de senaste hundra åren. Från 1875 till 1939... ...sjunker kurvan för grövre brottslighet... ...samtidigt som välståndskurvan stiger. Avvikelserna från denna trend sammanfaller i stort sett med... ...konjunkturväxlingar. Ökat välstånd, mindre brottslighet. Det stämmer rätt väl med en marxistisk samhällstolkning. Men efter 1945 blir bilden en annan. Då stiger både kurvan för välstånd och kurvan för kriminalitet... Att välståndsutvecklingen skulle främ, främja brottsligheten är i och för sig svårt att anta. Utvecklingen före andra världskriget visar motsatsen. Kriget kan heller inte åberopas som anledning. Sverige stod utanför krigsförhandlingarna. Återstår kulturklimatet den ideologiska trenden i samhällsutvecklingen? Om den politiska situationen på 20-talet var en jämförelsevis osäker övergångsperiod, om den ekonomiska utvecklingen var ett försiktigt trävande uppåt med den kometlika Kreuger-karriären som ett varsel, behärskas kulturklimatet av en solid och balanserad bildningsidealism. Det finns en europeisk kulturtradition som går tillbaka till 1700-talet. Till upplysningstiden. Just ordet upplysning betecknar dess kärna. Den kan formuleras i slagordet kunskap är makt. Det senaste århundradenas vetenskapliga forskning hade nått ovanade resultat. Vårt kunskapsförråd, vår kollektiva referensram hade vidgats i en utsträckning som aldrig förr. Naturvetenskapernas landvinningar brukar särskilt apostroferas. Darwin hade radikalt stöpt om vår världsbild. Den nya astronomin hade kommit våra horisonter att bli oändliga. Fysikerna hade trängt ner i materiens mikrokosmos. Redan 1919 ägde Rutteforts berömda atomsprängningsexperimentrum. Experiment som senare skulle öppna helt nya och delvis skrämmande perspektiv. De geologiska upptäckterna öppnade dörren till jordens historia. Året bakåt blev årmiljoner. Fossil av djur och växter berättar om livets utveckling på ett sätt som bekräftade Darwins lära om evolution, om den långa vägen från amöban till människan. Det finns emellertid skäl att också peka på de humanistiska forskningsgrenarna. Intresset för arternas utveckling från lägre och primitivare livsformer till allt högre förde in genetiken. Läran om ärftligheten i intressets centrum. Det var på 20-talet som Rasbiologiska institutet i Uppsala. Kommer till med Herman Lundborg som det ledande namnet. Vetenskaper i uppåtgående var också psykologi och sociologi. Övergångsställen mellan naturvetenskapen och den humanistiska forskningen. Sigmund Freud var ett av 20-talets stora namn. Arkeologins metoder hade förfinats. De arkeologiska upptäckterna i Grekland i orienten. –och fast mindre dramatiskt även här hemma i Norden– –hade kastat ljus över förut okända skeden av människans historia. Hela denna väldiga forskning mötte ungdomen i 20-talets skola. Nu måste det vara hänt att jag personligen haft en tur –när det gällde skolan. Tård Hall, känd från Sveriges radios paneler– –vid rymdexperiment och månlandningar– Liksom för sina välskrivna och överskådliga framställningar av modern astrofysik hörde till mina klasskamrater. Vid vårt 50-årsjubileum som studenter yttrar han under samtliga närvarandes bifall. Jag känner de flesta skolformer i Sverige. Jag har varit lärare i grundskolan och i gymnasieskolan. Nu har jag i 16 år varit universitetslärare. Men jag måste säga... Att jag inte lärt känna någon skolform som kan jämföras med den vi hade på 20-talet i Jönköpings högre allmänna läroverk. Talet om forna dagars aktoriativa skola där eleverna maktlösa drillades av maktmedvetna lärare. Jag föga intryck på oss som var med på den tiden än i, Jön i Jönköping. Visst visade vi tillbörlig respekt för lärarna. Det ansåg vi naturligt. Det innebar för oss inga problem. Men vi diskuterade friskt med dem. Vi hade våra egna åsikter. Och det tog togs aldrig illa upp när vi förde fram dem. Skolföreningarna var mycket aktiva. Det var tradition att en latinare skulle vara ordförande i naturvetenskapliga föreningen- och en realare i modersmålsvännen. Den litterära motsvarigheten. Motivet var att man i föreningslivet skulle kunna komplettera skolstudierna. Vi latinare behövde öka våra naturvetenskapliga kunskaper. Realarna sina humanistiska. När vi ville ha ett föredrag i ett visst ämne och ingen av grabbarna ansåg sig kompetent att hålla det- vände vi oss till en lärare som kände till saken. Vi behövde aldrig be förgäves. vd kom som ett skott. Lärarna glädde sig åt att eleverna hade intresse för deras ämne. Och det hade ingenting emot att diskussionen efteråt kunde bli nog så livlig. Det är typiskt att ett av problemen i slutet av vårterminen var valet av de böcker som man skulle överlämna till lärarna som tack för läsåret. Sen kan nutida skolkvackare komma och prata bäst de vill om sin skoldemokrati. I ett avseende var 20-talet ett kulturellt mellanskede. Det gäller de religiösa föreställningarna. Den moderna världsbilden hade redan under 1800-talets senare del börjat nagga de kristna dogmerna i kanten. Kyrkans anspråk på totalitär makt över själarna var redan bruten. Upproret mot föråldrade dogmer och kravet på anpassning till en helt ny världsbild hade förts fram inom kyrkan själv. 20-talet var ungkyrklighetens storhetstid. Det stora namnet var Nötthans Söderblom. 1919 års kyrkomöte hade slagit fast att bekännelsedrifterna skulle tolkas symboliskt, inte bokstavligt. Bakom detta beslut låg den epokgörande stridskraft som publicerats av kyrkohistorikern Emanuel Linderholm under titeln från dogma till evangeliet. Reaktionens krafter var emellertid inga lunda tillbakaslagna, Lindeholm utpekas som kättare. Den historiska bibelsynen betecknas som ett uttryck för vantro. Som tonåring i ett schautauanskt Schautau föräldrahem befann jag mig mitt i stridszonen- som tioåring stiftade jag för första gången bekantskap med darwinismen. Det var på en biologilektion. Hela skapelseberättelsen rasade. Jag tog upp saker med mina föräldrar. Det blev en våldsam sammanstötning. Jag höll sedan inne med mina funderingar. Men under sumlösa nätter låg jag och grubblade. Vid det tillfälle kom min far in i sovrummet. Jag låtsades sova. Han gick ut igen. Men jag anade orsaken och smög mig ut för att höra efter vad det äldre talade om. Det visade sig nu att man observerat mina, mina sömlösa grubblerier. Jag hörde min far säga, bara han inte blev sinnesjuk av grubbel. Jag hade en farbror som blivit teolik i Lund men hamnade på mentalsjukhus. Där han fick stanna under sitt återstående liv. Ja, det måste vi stoppa. Vi får fortsätta på den här kassetten en annan gång. Det är lite mer tid. Alltså kulturföreningen Jallarhornets Sverige vaknar som har sent och Ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Jallarhornets har ett plus zero som är 6, 3, 4, 2, 5, 2 streck 1 6, 3, 4, 2, 5, 2, streck 1. Och det ska stå Gunnar Andersson på eh, talongen här har han sagt också. Och vi ska väl spela musik slott. Vi återkommer eh, nästa gång då blir den gunnar 47 minuter och det är i alla fall i april månad sen och så. Och, och vi är på väg sen riktigt vår fast det här med en kyla bakslag tycker jag. Det var till och med lite snö på gräsmattan här i, i, i morse också så det har tydligt varit blöt snö. Vi startar en, en, en liten låt här så innan vi går ur skällning. Klart slut. Hej så länge. Vill man prata med privat och ringer det att ringa fem över halv, en halv timme framåt ska man säga. Här på 81300. Hej!